якою молодицею важко назвати. Так він сказав, що пішов до вас у ліси. Попрощався зі мною, ніби вже на фронт зібрався. Навіть в рукою потер. Я не діждався його. Ой, Лишенько, яким же він світом пішов у таке врем'я? Пожаліснішило все обличчя молодиці. Чи не трапилося щось? Чи може по дорозі встряв у якусь комерцію? Бо коли вона падлюче трапляється, він, щоб когось обморочити, забуває все на світі. Заходьте ж до хати, почекайте його. Коли він був у лісах, то принчить додому. Я їсти зготую. Зіновій Васильович із співчуттям подивився на Ольгу. А готує їсти він чи ти? «Кисть, скажете, знову спалахнула молодиця. «Хіба він не догода щось вміє варити? Він знає лише коверзувати та вичитувати, як йому готувала перша і друга жінка». І передала голос кундрика. «Перша краще за тебе готувала борщ, локшини і все із білого тіста, а друга, як для царя, смажила індичку і качатину з яблуками». Еге, не знала ти, кому принести свою молодість і красу. Виходить, утопила голову. запитав Сагайдак із співчуттям. Втопила ж, похнюпилась Ольга. Не жаль було б голови, аби він не був з голови до п'ят гендлярем. Я ж повірила йому, який він на трибуні, а не знала, який поза трибуною. Вже зовсім намірилась покинути його, так оце ж війна почалась. Але він сказав, що партизани піде. То знову, жаль, стало його крученого та верченого. І вікова жіноча мудрість, мудрість уболівання, жертовності, вибилась на її засмученому виду. Де це тільки й береться в жіноцтво? Яка ти гарна, Ольга. Торкнувся рукою її тугого плеча, і молодиці безпомічно затремтіли довгі півкола вій. Напевне, вона давно вже не чула доброго слова. Ходімте ж до селі. У хаті його вразила картина мальованого вітру, що росина вихрився і вибухав у ранкових клубках верболозів та верб, за якими ставала на диби потемніла вода. Вітер так був написаний, що здавалося, його можна було взяти в оберемок. Звідки у вас таке диво? Кундрик колись виміняв цю картину за 10 фунтів муки. Я тоді ще не знала його. І замовкли обоє. Від картини Ольга метнулася до печі, вихопила рогачем один і другий горщик, насипала борщу в полумисок на ободку якого нерівне письмо благало, щоб Бог дав щастя людям. «Вам перчити?» «Перчи так, щоб язик три дні крутився в роті, як в'юн!» «Таке скажете?» Ольга поставила полумисок на стіл, відбатувала кілька косарських луст запашного хліба, поправила килиминку і сіла край столу по-материнськи, дивлячись на гостя. Чого ж ти не обідаєш? Спасибі, я вже. Ох і борщ, смачний у тебе. Справді. Вже по-дитячому посміхнулась вона. Потім щось згадала, прожогом вибігла з хати і нескоро прийшла знічена, засмучена. Що з тобою, жінька, добра? Нічого. Поставила на стіл горілку. Оце забігало в крамницю, а сторож сказав, що приїжджав кручений. Заднив бочечку меду для себе, потім нагрузив під воду сіллю і кудись повіявся. Видать на спекуляцію. Перекоти поле не знає, що таке справжнє коріння. Покину його ошуканця хоч і війна». Сонце вже почало спускатись по гілках старої розпадистої яблуні, коли Сагайдак підвівся з лави, над якою все шумував і шумував мальований вітер.